Oh Së të ndëruarë, selamu alaikum dhe mirë se takohem edhe këte javë së bashku për të trajtuar pyetje tuaj që në e kini dërguar në pyetje eqsejvizks.com. Kjo është emisionit duke kërkuar për gjigje. Për të trajtuar pyetje tuaj kam tëftuar në studio Hoxhën a laudina baze. Selamu alaikum Hoxhëmir Sërdet. Aleikum Sëra, mirë Sejgje. Pyetje parë që në vjenë është nga shukri Kelmendi të, të të selamu alaikum. Selamu alaikum. Jetoj në Gjermani por jam bër antar i një xhamati që quhet Ahmadi Muslim Jemat. Unë e kam edhe Kur'anin nga ky grup. Është përkthyer nga Muhammed Zakaria, më duket se mësimet e tyre nuk janë si duhet. Nëse duhet të largohem atëherë çfarë të bëj me Kur'anin që më kanë dhënë ata? Nëse nuk janë muslimanë mund të na e prezantoni me fakte këtë? Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin walaaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala zalimin. Was salatu was salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Fill mishlavdrim Allahun ne madhryshum, i qojm salavat o selame pe pejgamberit te tij Muhammedit, lavdrimin o pashë qofshim i te familjes te tij, shokve te tij, dhe te gjithat tyre besimtarve musliman ce pasojn rrugën te tij dhe udhzohen me udhëzimin te tij deri ne ditën e gjykimit. Vërtet kjo kjo pyetje është shumë me interes që të shtjelohet për faktin se e, është e vërtet se eksiston një grupacion apo fraksion që quhet Ahmedia Muslim Grup apo nijhen edhe me termin Kadjani e, dhe kjoj grup është i njohur në, në, në botë në, bot, në përgjësi edhe ajo që fardihet apo që ka është e qartë në lidhje me ta është fakti se e, këta si formacion apo si grup si grupacion nuk janë fare nuk kanë të bëjnë me islamin kuptimin e besimit që kanë pra arzuje se në shumë qështje kanë devijime që te i kalojnë po thuajse të gjitha sektet apo fraksionet tjera të cilat i atribohen islamit. E tëra ajo që far kanë ata lidhje me islamin është vetëm fakti se i kanë disa gjera që i njërosin me me, me mëmsimi islame kështu që kur tua paraqesin jo mus, kur tua paraqesin mësimet e tyre muslimanëve atëherë që të duket se ashtu thotë ajo çfarë ata predikojnë është islam dhe ka të bëjë me islamin. Ë me fjalë të shkurtë ky grupacion ka lind nga vetë edhe personi i cili do thotë edhe i atribuohet ky grupacion nga Mirza Ahmed Gulame Alkadiani i cili ka lindur pra afërsisht viteve ka mesi shekullit 19 viteve 1837 apo 8 aty diku në një provincë do thotë në Indis dhe ky person fillimisht ka ka vju shkolla në në filozofi e kështu me radh mirëpo ka kur ka arrit do thotë pasi që kaloi do thotë moshën e rinis dhe kjo ka qenë ajo faza kur e eh, eh, Anglia u detyrua ta praktikisë eh, eh, indin si koloni, kështu që ky fillon thot të thotë të vetthirret apo vetshpallës si një njerëz i arritur i mrrim dhe të pretendoj fillimisht se ka do të thotë i i vjen shpallja nga Zoti i Madhërisëm, pastaj do thotë disa pretendime se i ngjason Isaut alayhiselam i cili është do të rikthehet ashtu siç është në mësime jo vetëm islame, por edhe në mësime të tjera, pastaj e, e, në fund të jetës së tij pretendon se është profet nga profetët e Zotit dhe e, si do thot në disa mësime të, të ndryshme e, që nuk kanë të bëjnë fara me islamin. E, dhe e, gjithashtu edhe Kurani i përkthyer në gjuhën shqipe është përkthyer dhe është i njohur ai përkthim është në gjuhën në në ngjyrën e bardhë, do thot, është një Kur'an mjaft i trash dhe ai përkthim është me me devijime shumë të, të të qarta, edhe në përkthim po edhe në komentim të atë ture ajeteve të cilat ai është munduaj më përkthy dhe këtë e ka bër ky Muhammed Zakaria që është një person me përardhje e ka përkthyr Kur'anin nga gjuha angleze në shqip dhe nuk duhet do të taledzojmë atë edhe të kemë Kla, në bibliotekën tonë. A dhe kjo autor është pasuës i... Po, këtëra. po, po, dihet qarë se është pasuës i këti fraksioni, prandaj edhe ka përkëthy kur anin duke i komentu ato ajete nga vështrimi i mësimeve të, të këti fraksioni në përgjësi. Pra ndaj, për të kuptuar me gjërësisht për këtë fraksion, ka librat për këthime të shkrume edhe në Gjurë Shqipe, por mësej që gjindin ato edhe në internet, mjafton dhe të më të, më të shenohet në Google Kadjanit ose Ahmedit e kështu më radhë, dhe dalin dhe të të disa shkrime që bëjnë vlerësimet e këti fraksionis e ku janë devimit e tyre e kështu më radhë, pra ndaj, unë e këshiloj dhe të të këtë shikuës, që automatikisht të largohet nga ky xhemat për arsye se ë ktanukian musliman e, me plot kuptim të fjalës, por gjithashtu edhe librin mos ta mbaj, ë mund ta ta djeg atë për arsye se si thash është përkthim i devijuar me komente shumë të të devijuara, por është edhe mundësia nëse nuk do të më djeg, m'ia dhon ndonjë hoxhe ë që ai ta mbaj në në domethënë do nga aspekti i studimit edhe edhe shikimi të të devijimeve që ka mundësi ndaj presionit ta përdor si do thotë si fakt por asesi ta mbajnë në bibliotekën e tij ta lexoj ai vet apo t'ja huazojë dikujt ta lexoj për arsye se ato devijime mund të ndikojnë tek ata njerëz që nuk kanë njohuri të qarta në lidhje me Islamin prandaj me fjalë të shkurta themi se ky fraksion është fraksion i devijum nga Islami tërësisht i vetmja gjë që mund t'i atribuohet është vetëm emri se ata thirrën sikur se janë musliman por në fakt nuk kanë me Islamin asgjë në mira e faljes, korde namazit, besimin që ka ndaj pejgamberit ton Muhammed i sallallahu alaihi wasallam, vërtetimin e sunetit, përkthimet dhe komentimi i ajeteve të Kuranit janë bën komentime shumë të gabuara dhe të devijuara e kështu me radhë kanë shumë pika do të thotë devijime që nuk përputhen fare me isamin burimor dhe me atë që thirrin islam do të thotë muslimanët në përgjithësi. Zoti. Po hiç, sikur të spraho kriju. A duhet të largohesh vetëm po, vetaja nga ky grup apo duhet edhe ta njoftoj shoqrinë apo rrethën që cele Po cilet... nëse nëse ka shoqëri dhe din do thotë njerëz që është situata e tij është e njëjti, situatat e tyre janë të njëjta sikurse ky, atëherë duhet të informoj ata dhe ti ti para lajmëroj se këta janë duke u ngjyros me Islam pun po fakt do thotë thirrin në një fetë tjetër që është rrësisht do thotë jashtë suazave islame dhe jashtë suazave të asaj që që kathirë Muhammedi sallallahu aleyhu a sellem gjatë jetës e ti, zote edhe mësmin. Baçdojmë tani me një pyët e tjetër, thote selamu aleykum dhe shët pyët se a është të ndaluar në islam pirateria elektronike përkatsisht shkarkimi materialeve të ndryshme si libra, filma, loj, program e tjera pa pëlqimin e autorit, Allah e shpër bleftë çështja e shkarkimit të këtyre programeve apo e drejta e autorit është një problematik bashkëhorë dhe është aktuale kuptohet qartë dhe është një nga problematikat që diskutojnë edhe dietarët bashkëhorë posaçërisht fuqahat të cilat mirren me të cilat mirren me probleme bashkëhorë dhe është trajtu edhe kjo problematik çështja e drejtës së autorit dhe e drejta do thotë e, e, e këtyre realizimeve elektronike në përgjithësi mendimet e ulemave sillën un do të mundon ata ti bëj do të thotë si konkluza në formë do të thotë të thjeshuar çështja e parë që duhet ta kem parasysh është që këto materiale dhe edhe libra edhe materiale elektronike në përgjithësi nuk i lejohet muslimanit në asnjë formë që nëpërmjet do të thonë ti përdor ato eh do të mundu do të thonë nëpërmjet atij përdorimi të fitoj do të thotë nga aspekti material menje fjalë që ai të bëj do të thotë tregti me ato materiale të, të huaja pa në cilat shënohet se e drejtë autorit do të thotë është do të thotë e kufizuar dhe nuk nuk lejohet të përdoren pra nuk lejohet do të thotë që ne ato ti përdorim për qëllime përfitime materiale dhe në këtë kohë unanimitet të pothuajse të, të gjithë dietarëve të bashkëqohor për arsye se në ato materiale njerëzit kanë bër mundin e tyre, kanë dhënë kontributin e tyre dhe ajo në një formë është thotë një një prurje. Dhe ajo prurje është e drejtë që të fitojë nga ajo vetëm ata që le kanë punuar dhe kanë dhënë kontributin e tyre, e që të vijë një person dhe atë material të gatshëm ta marrë dhe ta kopjojë, ta shumëzojë dhe ta qet në treg dhe ta shitë është formë e fitimit të pasurisë në në shpinën e dikujt tjetër i cili ka vënë mund dhe ka shkrid, do thotë ë ë si themi ne njerësen e tij do thotë në deri në prurin e atij materialit. Prandaj në kët nuk ka dyshim se është e ndaluar. Mirë po në çështjen e shfrytëzimi i atyre materialeve e, personalisht do thotë jo me qëllim të përfitimit, ë themi se fillimisht ka disa prej këtyre materialeve që kufizojmë vetëm përfitimin material, që ai përfitim mos jetë publik, mos jetë do thotë një shpërbra, shpërndarje publike. Mirpo nëse dikush e, e kopjon vetëm individualisht dhe përfiton ai vetë Atara nukut nuk ka ndonjë kufizim në disa prej këtyre materialeve. Në disa materiale, në, në ato materiale ku nuk është ky për për kufizim, nuk ka dyshim se lejohet të përdorim ato për përfitim, do të thotë për me përfituar vetëm kuptimin e e diturisë e kështu me radhë. Mirë, por nëse në ato materiale shënohet qartë ndalohet kopjimi në çdo çdo formë, qoftë edhe për përfitim publik, material apo çoft edhe edhe edhe për shfrytzim individual, atër neve e drejta është se duhet të përmbahemi kësaj edhe mos ta përdorim për arsyesë si tham pak më herët këtu është mund e, konkret që ka bërë dikush dhe ti ta marrësh atë të gatshëm pa vënë, do thotë pa paguar atë mund të dikujt tjetër, kjo nuk është do thotë e drejtë e askujt. ë ë gjithashtu edhe edhe atë individi që dëshiron me shfryzu atë. Mund të jetë në disa rrethana të veçanta kur është pamundësia e, e gjetjes së asaj kopje apo blerjes së asë originalit apo ndonjë rëthan tjetër kur disa prej dietarëve bashkëkohor e lejojnë me disa kritere kur nuk ka mundësi ta gjejmë do thotë e, originalin e, apo është e, harjuar në treg apo ka mundësi që e, i ka kalu afati e kështu me radh atëre e lejojnë do thotë ta marrin vetëm për shfrytzim individual por në përgjithësi do thotë parim është që njeriu nuk guxon apo besimtari nuk guxon ta shfrytzoi mundin e tjetrit përderisa ai do thotë atë e ndalon personi i cili e ka e ka bërë, dhe thot, atë at, at, projekt, zotit dimë. Po, qka nëse hëgjë personi në fjala, po dhe dikusht jetër, dherë më tani ka përfituar nga pirateria, por nuk e ka ditur këta... E, nëse ka përfituar nga aspekti material, atërë a i duhet të, të pendohet, pra arsuje se është form e përfitimit në, në, në, në mënyrën njo legjitime. Nëse ka qenë diqka individuale, pra pëthem se në këtë ka disa disa shtjellime të dietar të bashkëkor, prandaj nuk është të thotë një sikur përfitimi material, do thotë puna është më e lehtë, megjithatë duhet, duhet të pendohet edhe njeriu duhet ta bëj parim në në jetën e tij përditshme që nëse dëshën përfitojnë nga mundi dikujt tjetër dhe ai e kurzon që at mund të blihet, atëre mos ta mos ta shkel këtë e, për arsyes se duhet të respektohet edhe edhe të kihet parasysh që mos mos të shryzohët dhe thotë mundi edhe njërësa e dikuj tjetër në përgjësit. Pa varësisht ashtaj besimtar apo jo besimtar. Pa. Nërsa pyjtë tjetër ka të bëjmë i namazin na file, thotë e salamu aleykum, a mund të më të regoni se alejohët namaz na file pas namazit të vitrit, në qoftë se kemi falë dhe në delë gjuminatën alejohët të falim na file pas vitrit. Pa, kjo problematikë është pak diskutabile te dietart fukahat në përgjithësi për faktin se janë disa citate nga pejgamberi jon Muhammedi lavdrim i dhe paçja qofshin mbi të nëse sira nënkuptohet që besimtari e, gjatë natës duhet që namazi i tij i fundit të jetë e, e, vitri e, në gjuhën shqipe nëse e përkthejm vitër do thot namaz të do thot mos më qen namaz çift në kuptimin dy rekate, katër rekate, gjashtë rekate e kështu me radh, mirë po më qen namaz tek në kuptimin tjetër një rekat, tri rekate, pesë rekate e kështu me radh, ë dhe kështu ka praktikuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem në, në gjatë jetës së tij kur ka fal namazën e natës ka fillu, do thot, faljen e namazit e, qift, do thot, dy nga dy, dhe kur e, ka ardhë fundi natës, apo kur ka dash ta përmbyll namazën e natës, atëre ka përmbyll atë me, me faljen e namazit e, tek e, tri rekate, apo një rekate, apo e, e, pes rekate e kështu me ratë. Dhe kështu ka qenë praktika Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Dhe është një hadith ku Muhammedi i lavdrim edhe pacha që është në bitë, thot, let jetë namazi juaj i fund në ditë vitër, dhe nga këto konstatime, edhe nga këto do thotë citatet e të, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ulemat kanë thënë që vërtet besimtari namazin i tij i fundit duhet me qenë vitër. Mirpo, nëse në ndonjë rrethon besimtari fal namazin e diacidh dhe fal sa dën me fal namaz gjatë natës dhe e fal vitrin para se merr me fjet dhe zgjohet natën ë dhe e sheh veten se është aktiv, do të thotë nuk është për gjumshëm dhe dëshiron me fal namaz, atëre në kët rast a i lejohet të fal namaz apo jo, themi se saktasht se i lejohet, për arsye se nuk është në fund decisive ë ndalesa që mos t'falet pas namazit vitrit e, namazet tjera nafile. ë por ë ë në kët duhet ta kem parasysh, njeriu nuk është e drejtë ta bëj kët shprehi Mani fjalë që vazhdimisht ai ta fal namaz në vitrit masjacidis para se me fjet dhe ta bëj shprehiçë vazhdim çdo çdo herë të zgjohet natën apo në pjesën e fundit të natës dhe të fal namaz namaz nafile. Kështu që nëse ai e dinë dhe ka planifikuar vetë që ta fal namazin, të fal namaz natë e, e gat natës atëri i preferohet aty apo këshillohet që ta vonoj Mustafa edhe në namazën e vitrit ta lej do thotë krejt e, dhe e, kur zgjohet natën e fal namaz fal namaz nafile pastaj ta ta përmbyll atë at namaz me vitër për arsye se branda natës besimtari e fal vetëm një vitër jo të i fal dy vitra në herë masiasis tani herë e, para përmbylljes apo pas përmbylljes e namazit natës Kjo është do thotë e e saktas çfarë do duhet të vepronte besim. Po, nëse ë falet vitri dhe zgjohet, siç ka thënë këtu natën, po. a duhet të falet edhe një herë çka për të jo, plotësuar këtë apo? Jo, jo, e saktas është që ai ai vitër tësë e ka falur në fillim të namazit i mjafton ai vitër, nuk ka nevojë të fal edhe një herë vitrin, apo të munduhet ta plotësoj namazin e, me hershum e kështu me radh, por i fal do thotë sa dëshiron të fal namaz natën. Well, atë si do fald, dhe thot, qift jotek, të thotë namaz çift e jo tek Zoti di më shumë. Vazhdim tani të pyetja e Jehonës, thotë kam dëgjuar nëse flen përmbys është diçka e keq se shejtani rrin ashtu në xhenem, sa është vërtet kjo? Ë fukahat apo dietar të cilë kan fol në lidhje me xhumin, normat, kriteret, adat e, e, e mënyrës të fjeturit të besimtarit në përgjithësi, e përmendin një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilën thuat se i dërguari i Allahut ka ka ka qenë një njerëj ka shkuat te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si musafir dhe ka fjet tek ai dhe i dërguari i Allahut kur është gju natën dhe ka kalu pran ti e ka pasë ka qenë duke fjetur në i shtrir barrkazit atë për mbush edhe treguohet se i ka i ka e ka prekur me këmb, edhe i ka thon mos mos flej kështu për arsye se kjo është fjetje e banorëve të xhehenemit. Dhe në një transmetim tjetër ka thon se e, kjo formë e fjetjes e urren Allahu i Madhruar dhe kjo është do thot piknisja atyre njerëze apo atyre e, fukahave të selë kanë thonë se o rejhet apo është e, ndaluar të flejmë do thot të shtrirë, do thot përmbysë apo barkazi. Mirë po e sakta është se kjo hadith i P.S. nuk vërtetohet, është hadith i dobt, pra nuk e arrind shkallën e vërtet shmeris, pra ndaj të argumentoj me këtë hadith nuk, nuk kemi mundësi. E, e, pra ndaj e sakta është se e, nuk ka do thot në do një citat te çort te sakt se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka urrhetur te qe te flem do thot te shtrir barkazi mirpo disa prej ulemave permendin kur flasin per per normat e gjumit preferojn do thot qe njeriu do thot fillimisht kur shtrihet te shtrihet ne anen e djat dhe thon se nuk kosht do thot nje form e, e drejt që njëri u të flej, dhe thotë, barë kazi, edhe nga aspekti shëndetsor, po edhe nga aspekti i normave, adabeve të gjumit, por dhe prandaj edhe shojmë, dhe thotë, shprehin një loj rezerve në, në këtë formë të gjumit, jo duke u mbështetur ndo, ndo një citat të sakt, por duke u marur, dhe thotë, nga nga normat e xumit në përgjithësi, prandaj e shohim do të thotë se kanë një lloj rezervë në këtë formë të shtrirjes. Mirë, por nëse besimtari i ndodh gjatë natës nga pavëdia të shtrihet edhe në platform, nuk ka, nuk ka gjënah dhe nuk ka ndonjë mëkat pse ka ka rënë në platform dhe flan ashtu. Zoti i mëshirë. Po kalojmë tani tek pyetja e xhaniliazit. Fat oh selam alekum vëllezër të nderuar. Desha ju pyes nëse një vlla i mi ka blerë vetur apo shtëpi me kredi edhe pse e dinë se kamata është haram si duhet të veproj, ti bën për hajër apo çka ti themi. Ë, vërtet kë në rrethon mund të ballancohet besimtaren në në kohën tonë për arsye se fatkesi shumë prej atyre muslimanëve që madje edhe ndoshta ju përmban fesë, pra janë në në një masë për kushtum ndaj Zotit Madhëreshëm, mund të sprovohen me sprovën e kamatës dhe të bien në të ço' do thot në në në dhania apo në marrje. Në rastin konkret themi se nëse ju si person do thot keni ndikim tek ai do thot me një fjalë ai vllao musliman e, ka respekt ndaj juve dhe e, do thot ka pesh fjala jote tek ai, atë ndoshta është më drejt që ju ta çortoni at dhe ta këshilloni për arsyesë se nuk është e mjaftueshme për besimtar vetëm ta kuptoj një dispozit dhe të ndali më atë mirë po së bashku me kët duhet edhe edhe bindja pra duhet punot edhe në kuptimin e bindjes, në kuptimin e e e e çarçimit të rrezikut të asaj pune e kështu me radhë dhe këto kanë do të thotë ndar lidhen do thotë shumë aspekte, jo vetëm komunikimi i i verdiktit apo dispozitës se kjo është ndaluar dhe kjo është lejuar, por kuptimi i bindjes e, pastaj i përcjellja e rreziqeve të të asaj vepre e kështu me radhë prandaj ju ndoshta e drejtë është që të të ndikoni tek ai në formë të çortimit, këshillimit sa si besimtari nuk duhet do të thotë të të të bie në sprovën në të cilën ka rënë ai prandaj kjo form e e çasës ndo, ndoshta do të ishte më e drejtë për juve se sa të shkoni dhe t'ia ja bëni për hajër atë makinë apo shtëpi e kështu me radh për arsye se neve duhet ta kemi parasysh se ajo pasuri e tëra nuk është haram do të thotë haram është një pjesë E, e, ku ndërhynë do tëtë kamata, e jo tërë pasuria. Pra ndaj në një form ajo është do tëtë si e, nga aspekti islam të rajtojtë si një pasuri e përzier në mes të haramit dhe halalit. Por e, nëse njëri u kanë dikim dhe mund të këshiloj dhe edin që qasja e ti pak më rigoroze mund të lejë gjurmë të kë personi i cili e kryin atë mëkat atë herë çës janë në kat form dot jësh të drejtë në rastin tuaj konkret. Mirpo nëse e vreni se kjo mund të shkaktojë ndoshta largim edhe më më të madh, ë nëse ju mbanin një rigorozitet ndaj ti, atëherë mundoni me fjalë më të buta që ta këshilloni gjithashtu, jo ta tia pranonin apo t'jeni ë të pajtoheni me atë veprim të tij qoftë edhe në formë indirekte. Portmundon do të thotë të zgjidhni fjalë pak më të buta që a i të kuptoj dëmin edhe rëzikun e veprës që e ka bërë, më katit të sën e ka bërë. Zotit i më smiri. Nërsa hoqë, ta në kemi dy pythi që kanë të bëjnë me Gjibetin, por filmisht dhe të bëjmë një pauzë të shkurëtër. Të ndruar mi që ndroni me nekë, themi pas pakë. Shrikuas të ndëruar, jemi së rrishë në studio për të vazhdoar me pjesën e 2 të emisionit duke kërkuar për gjyqe. Hojtë ndëruar, pëjtja e parë nga 2 pëjtja që flasin për Gjibetin, thonë, Besniku, thota kando një fjali që përkufizon Gjibetin nëse nuk ka të herë amundemi, amundenit në spjegoni se qëfar është Gjibeti dhe si mund të bjejmë në të e uh, definimi më i qartë i, i gibetit është apo përgojimit është uh, ai definimi që ja ka bër vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në, në një rast kur është pyetur se çfarë është përgojimi ka thon dhikru ka hak bi ma ykrah që t'ia ja përmendësh apo të përmendësh diçka për vllanton musliman uh, diçka që e urren ai që nuk ka çeft të thotë që të bëhet publike Pra, kjo është definimi me i qarë, nëse ti, do thot, edin, je në prezencën ati vla musliman dhe edin që nëse përmen një vest të ti, një cilsit të ti, një karakter të ti, dhe edin që aj nuk ka qef që ajo të përmendet dhe nëse aj nuk është për, prezent e përmend atë, atërë duhet kuptosh se ke bërë përgojim, do thot, e ke përgoju vla në të në musliman ja ti definimi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë pyetur disa nga shokët e tij kanë thon oj dërguar e Allahu et mirë po ne përmendim për atë person diçka që e ka do thot nuk janë gjeasim atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon nëse nëse përmendin diçka që nuk e ka atëherë ju keni bash pifje do thot kjo është diçka më më shumë mirë po nëse përmend diçka që ka atëherë ky është për gojimi në fotë edhe këtu pa është, është diçka që ka dhe nuk ka dëshirë të flitet. Diçka që ka dhe nuk ka dëshirë të flitet. Me, mund ta marrim një shembull thjesht. Nëse një person ë themi kushtimisht e, n, ka një deformim e, fizik, mund mos ta ketë në dorë të çaloj apo mos shikoj drejt e kështu me radh diçka, dhe ti në prezencën e, e kur ai nuk është prezant në një në një ndaj e përmend se si filani shikon se si eth dhe e shtrambrën e kështu me radh dhe thotë tregon do thotë ndonjë ndonjë vesë të, ndo ndo ves të kështë ti atëri vësë që që pergoju dhe kjo është ajo që ka që i ndalohet besimtarit e, e, prandaj fatkesi shumë prej prej muslimanëve bien në nën kat grosk në groskën e pergojimit për faktin se mendojnë se janë duke e thënë të vërtetën Se përgojimi në fakt mund tjetë e vërtet, uh, mund tjetë ti të për cilë që do thot një lajmë që nuk është do thot gënjeshtër, është e vërtet, po për cilë e ati lajmë, ati informasjoni në vetë vete e ka atë problem se ti po për cilë një gjë që nuk dëshiron uh, personi për cilën ti po e për cilë që ajo të përmandet të këtë tjëret. Dhe nëse ti këtë e bënë, uh, atëre ti e ke bërë gjibetin dhe forma me e mirë e largimit të njeriut nga, nga ky ves i shëmtuar është që njeriut të shikoj vetën e ti dhe të mundohë të përmërsoj vetën e ti dhe në vend që të shikoj për arshuese ne vedim se gjitho njeri ka gabime, ka mangësi asnjëri nuk është absolut i përsosur, nëse është i suksesson në një fushë atë mund të ketë mangësi në, në fusha të tjera e kështu me radh, dhe kjo është do thotë e generalisht do thotë tek të gjithë njerëzit. Pavarësisht a është hoj azhdietar, është njëri i thjeshtë, është njëri personalitet publik e kështu me radh, të gjithë njerëzit kanë tema dhe kanë mangësi. ë dhe nëse ne mundohemi që do shta e drejta do të ishte që në vend që të mundohemi të i shikojmë të tjeret se ku është i dopt dhe ku ka mangësin dhe ato të i publikojmë atër të nisemi nga vetja jonë dhe të shikojmë ne në veten tonë se cilat janë ato mangësi dhe të mundohemi ne të përmirësojmë veten dhe të mirëm me, me veten në vend që të mirëm me të tjeret. Kjo është do të të ajo piknisja apo qasja me e drejt që qi me anë të së cilës mund të besimtari të shpëtojë nga rënja në në gibet, që është me të vërtetë një nga mëkatet e mëdha që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpesh herë ka kaqortu shokët ti e tij sahabët e tij do thotë që kanë qenë me të vërtet njerz qi kanë pas shumë e, cilësi të larta dhe karaktere të larta megjithatë në disa rrethana do thotë si rezultat i moskujtesisë kanë në këtë edhe pejgamberin e sa i ka qortuar dhe i ka kritiku. Prandaj ë nëse e krahasojmë veten tonë në, në në me me ata njerëz atëre shohim se sa është e nevojshme për ne që truhemi, do thotë mos viem në këtë në këtë grask, për arsye se është form me cilën me vërtet shejtani shumë shpesh arrin i devojë njerëzit dhe arrin do thotë që që ata pa kuptuar fare të binë do thotë në në në mëkate, sikurseç është mëkati i përqij. Po, normalisht që për veprimet ona që i bëjm duhet të bazohemi tek jeta e parë. Po, ja? po, po, gjithsesi. Po. Kjo ishte pyetja për gjithsesi rreth gibetit, ndërkëq këtu pyetja dytë përmendet një detaj thotë a konsiderohet gibet nëse flasin për dikë që na ka bër të çeshim dhe është gibet nëse flasin për dikë që nuk fal namaz po e, në aspektin e përcjellja një një ngjarje në cilën i bën do thot, të thotë të tjerët të qeshin a dhe atë ngjarje përcjell nga dikush tjetër a trajtohet do të thotë ky gibet apo jo shikohet nga nga aspekti i atij defini, definimit që e bëm do të thotë se çfarë trajtohet gibet themin se atë ngjarje që ti e përcjell e din do të thotë e kupton qartë se ajo përcjellje nuk nuk do të ti vije mirë personin nga i cili ti e përcjell, do thonë nuk do t'i vijë mirë se ti e ke përcjellur, atëherë çart kuptot se është kimet, pavarësisht a është për të qeshur, a është për të qajtur, është vetëm informacion, do thotë që nuk nuk ka të bëjë me qeshje apo mërzi, është kështu më radh. Prandaj thash po them edhe një herë, do thotë pa rim në kët është shikohet, do thotë çarsia dhe reagimi do thot personin i personin nga i cili ti e përcjell do thot atë atë ngjarje nëse atij i vije mirë nuk vetën, dhe nuk e ndin veten do thot t, t, t, të të nënçmuam apo nuk e ndin veten do thot se e, ti e ke nën vlerësu atë atare lejo ta përcjellësh mirë po nëse e kupton qartë se atij do ti vije keq dhe do ta ndin veten do thot të turpruar të apo të nënçmuar atare ty nuk të lejohet të ta për cilësh atë informacijan. Pa mërë përësysh është namazli apo jo? Pa mërë përësysh, dhe të të të ashtë namazli apo sështë namazli, pra e kështu më rallë. Përësysh e njëri ju duhet me qenë i drejt me të gjithë të tjerit, pa mërë përësysh kush janë ata, qëfar kanë bënë, qësh ka thonë, përësysh ka thonë, përësysh, përësysh, përësys bëhu besnik edhe ndaj ati personi i cili dhe thotë ndajtej nuk është besnik dhe thotë mos mund nuk i lehojt besimtari tja rikthej ati pa, pa besnikrin e ti tja kthej dhe thotë gjithashtu me pa besnikri. Pra ndaj njeri ju duhet me qenë i drejt me të tjiret pavarësish se kush janë ata edhe në rasin konkret dhe thotë njëri u mund të pej gibet edhe nga me njerëz që ndoshta nuk janë të përkushtuar në në fenë e Zotit, qoftë me mosfaljen e namazit e kështu me radhën e përgjithshme. Pahohet gibetin apo prgojimin. A mund të thuajmë se si njëri nga burimet e lindjes së urreqjes apo konflikteve? Po, gjithsesi. ë dhe në këtë e, se si liniëri do thotë që çka raporte me të tjerë mund ta kuptoj shumë qartë, për arsye se e, nëse njeriu kupton edhe i, i vjen informacione se filan personi ka fol për të e, dhe ka përmend, do thotë, disa disa vështë të liga në një ndaj të saktuar, atëherë ne e dim se si e dinin veten ai person. Edhe çfarë energjie liron nga ndaj personit të caktuar dhe kjo është shpeshherë ka ndodhur edhe me cin edhe me sjell do thotë për gojimi i personin në situata të armiqësisë, madje edhe, edhe edhe të shkëmbimit të fjalëve të ndgatrësave ka rase edhe kur kjo ka shtëpi edhe në humbjen e jetës vetëm si rezultat i përsjelljes së informacionit që nuk ka toleru do thotë personi nga i cili është për të cilin është përsjell nga ai informacion nuk ka toleru do thotë që të nënçmohet në atë form artu siç mund ta nënçmoi dikush duke përsjell informacione të të të tilla zot e dimë. Po vazhdojmë tani me pyetjen e Inverit. Fat oh selam alekum. S'it veprohem kur e kam grua gruan dhe dy djem kur tër kohën i thras në namaz që t'falen por nuk më dëgjojnë. Sa i përket me un pesë kohët e namazit i fali por ata rrallëherë falen. Ë por un me kam gulje gjatht gjithkohës i thras në namaz por nuk po kam sukses. Më thonë ku kjo është puna jona, un gjithkohës bëj dua për ta që t'i udhzoj Zoti në rrugë të drejtë, por kam frikë që mos po bëj mëkat meta dhe mos po ngarkohem un meta dhe sa i përket emisioneve tuaja i përcjell gjithmonë. Ë duhet ta kem parasysh se prindi në familje vërtet ka një përgjegjësi shumë më më të theksuar se se sa antar tjetër të familjes. E, ashtu siç thot Ë Allahu Jellalulahu në Kur'an famlar Kur i drejtohet burrave, ju drejtohet burrave thotë ku anfusakum wa ahlikum nara a that Allahu Teala wa ala aruyanet vetën tuaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit që nuk kuptojmë që njeriu prindin në fakt ato e kanë një obligim më të madh ndaj familjes për arsye se ai është përgjithësisht për familen edhe këtu nuk duhet kuptohet se prindi e ka obligim vetëm mirëmbajtjen materiale të familjes qi aty ato siguroj veshmbathje, ushqim, banim e, dhe siguri e kështu me radhë dhe me kët mjafton çdo gjë. Por përgjegjësia e prindit është gjithashtu dhe edhe në edukimin e fëmijëve të tij. Thotë se çfarë edukate po marrin ata, çfarë shkollimi janë duke ndjekur dhe e, e, për faktin se fëmia kurrësh në vezëli ai nuk e kupton çfarë se çfarë është e dobishme për të dhe çfarë është e dëmshme për të. Ë never shpeshherë nda ndoshi prind kur jemi në familje dhe i kemi fëmijë të vegjël edhe kthehen nga shkolla që ti përcjellim atë detyrat që i kanë çfarë kanë bërë në në në shkollë, çfarë kanë mësuar, a ka kanë i mirë në në në mësime apo s'ka kanë, vizitojmë shkollën për me e shikuar do thot notat e nxënësit e kështu me radhë dhe kjo përcjellje është e domosdoshme për për një prind nëse dëshirojnë do thot me edu, edukuar fëmin e tij do thot në në atë që ai tjet të thot pastaj i zot i vetës kur të rritet në natën e fond duhet të prindit ta njëtin çështje ta kët edhe në aspektin e islamit për arsyesë se fëmia në vezhdi nuk e kupton se çfarë është do thot e, e drejt për të dhe çfarë nuk është e drejt për të e, për kët prindi obligohet që aty do thot ja përcjell edhe edhe e, mësimet e fesë në kuptimin t'i japërcjell fen e çart fen e saktë t'i amsoj do thot që njeriu do thot në kët jetë nuk nuk ka ardh pa ndonjë qëllim, që vetëm të jetoj ti kaloj do thotë disa vite jetë pa edhe të shkoj nga kjo nga kjo botë dhe të mos ket asnjë synim apo asnjë asnjë objektiv se pse ka jetuar. Prandaj koh pas ko po prindi do të këshilloj ata fëmit në formën më të mirë, të mundot të gjej atyre shoqëri, të mundot të i shoqëroj a i vetë në gjami duke shku. Kta, kjo e tëra të i bëjtë dhe thëtë moshën kur ata e në të vegjel dhe në atë moshën kur fëmija e shikon prindin e ti e, e, vazhdimisht me një shikim dhe thëtë të shëmbëltyrës. Pra arzujë se edhe nga aspekti e, sociale, edhe nga aspekti psichik vërtetot se fëmija në vegjli është kopjusë do thot mëson do thot nga nga të tjerët edhe kopjusi më i mirë tek prindi është do thot tek fëmia është prindi prandaj edhe sjelljet e prindit duhet prindit që mos ta gënjej fmin e tij në sjellit e tij do thot korrekt për arsye se çdo sjellje e tij blihet nga nga fëmia dhe ajo është do thot me than moster apo ornek ërnexi si themi ne do të thot për për fëmin në në përditshmërinë e tij prandaj edhe në aspektin e, e islamit duhet ta kemi parasysh se edukimi islam i jepet fëmis që nga fëjlia kur ai është në moshën 5 vjeçare kur është moshën 6 vjeçare kur e shesh që prindi shkon në xhami e shoqëron atë kur e sheh prindi që falet në shtëpi falet së bashku me të kur bën një sjelje, i tregon dhe thotë prindi se ajo sjelje nuk është e mirë, e kështu me radhë, dhe kjo edukat filohet dhe thotë që nga veçdia. E fast ke si shumë nga prendet e, e, që kuptohet rathanat e, e kohës që kanë qenë nga mos njohuria, nga pamunësia që edukojnë, them kushtimisht edhe nga paaftësia për skak do thotë të mos njohëse islamin si duhet, ndoshta fëmijët e tyre i kanë bën moshën 20 vjeçare, 25 vjeçare dhe prindi tani ka kuptuar thot, do thotë domoshtshmërin e fesë dhe atëherë mundohet i mësoj, atëherë është shumë e vështirë pra arsyesa vetë fëmia fëmia është bërë do thot një personalitet ka kriju do thot edhe ato rjetet ku ai i merr apo referencat ku ai i merr informacionet dhe prindi pastaj nuk është ai kopjusi tësë e ka pas në moshën e vejdis dhe dhe këtu është ai konflikti që ndoshta edhe edhe edhe, edhe shqesimi që e përmend ky që shikues që ndoshta fëmitë e tij tash kanë arrit një moshë madhore moshën e pjekurisë. Po, meqenëse thonë në punën e jona, ata e, e kuptojnë. Prandaj edhe mund të kuptohet që pastaj do thosë fjala e prindit, nuk e ka atë peshën që e ka kur ka qenë kur ata kanë qenë të vegjël. Dhe në këtë fazë nuk duhet vetëm të jetë komunikimi me një fjalë do thotë që ti ata ti këshillojsh me fjalë, mi thon obirim falo obirim bëj këtpun apo mos e këtpun për pra arsye se këto kjo formë do thotë e, e komunikimit është një formë që e, shumë vështir është se të akseptohet, se të pranohet. Por duhet do thotë të të të bëhen disa disa sjellje dhe forma të tjera që të jetë do thotë ky komunikim të shoqërohet edhe me bindje e prandaj ju duhet do thotë punoni nga aspekti i thulumtoni do thotë shoqërinë me kënd shoqëror ng ata prind ata fëmijë dhe të mundoni do thotë që ti tu siguroni atyre shoqëri pak më të më të që kanë njohuri më të thekta në lidhje me Islamin dhe të mundoni do thotë të përdorni edhe forma do thotë që janë pak më joshse për për fëmijët e asaj moshe që nëpërmjet internetit do thotë do mundoni do thotë tu siguroni atyre faqe islame ku ata mund të lexojnë apo edhe edhe në diskutime që mos të koncentroheni vetëm në ato në ato çështje që janë do thotë bëjë kët apo mos e bëj kët po të futenit në ato qështje që jënë pak më shqecuse, apo e, kanë dëshirë fmit, apo ata, ata e, fmit e, të flasin, si, si, si, që, si që mund të jetë të thonë dhe një problematik e saktuar bashkohore, dhe në përmjet asaj problematike që të bëhet, do të thotë elaborimi islam në, në, në lidhje me atë qështje, si kur që ësht, mund të jetë themë kushtimi e qështja e të drejtave të njeriut, çështja e të drejtave të të të femrave në islam, pastaj çështja e atyre akçë që xhirohen që aktualizohen, sikurse që mund të jetë do thotë çështja e terrorizmit dhe islamit apo arrogancës dhe islamit, e gjithë më radh dhe nëpërmjet tyre problematikave që të nxitet interesi atyre fëmijëve që ata vet ta ta njohin edhe ta ta ta shohin islamin nga brenda. Dhe nëpërmjet kësaj nxitje un mendoj që ka mundësi që të ju të ndikoni tek ata edhe të mundohuni sa më pak të përdorni atë formën generale bëje këtë mose bëj kët ose bëj kët. Për arsye se kjo formë në natyrën e njerëzit do thotë është refuzuese. Edhe fëmia e vogël, ismi vogël, kur e ti e urdhëron në diçka, ai shet do thotë se ai nuk ka dëshirë me zbatuar atë urdhër. E, duke qenë do shta dy vjeqar e ta shparamendo pra ështëri se kjo është në natyren e njëri ju do thot që e, nuk, i, nuk i pranon shumë leht urdhërat pra ndaj mos u mundoni do thot vazhdimisht tjenin nga ata cilet vazhdimisht bëjnë urdhëra por tjetë do thot a i komunikim do thot në format të tjera që mendoj nëse ju i hullumtoni do thot format tjera mundoni të i gjeni atyre shoshri të silin do një liber që uamermania që mund të ndikojë në që ata ta lexojnë dhe ta shfletojnë atë apo të hapnin ndonjë emision që diskuton ndonjë çështje që mund të jetë për interes për ata fëmijë në nëpërmjet tyre formave mendoj që mund të keni sukses më shumë se sa do thotë urdhri i drejtë për drejtë faluni apo mos mos i bëni këto vepra ek çsto me radhë zot e di më shumë po vazhdojmë tani hoxhe dhe me pyetjen e fundit për sot Kur të shtim dhe them elhamdullahu, të tjera si duhet na thonë dhe çfarë përgjigje do të këthejmë ne. Ë nga transmetimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregohet se një nga xerat me të cilat duhet besimtarit të veprojnë në raport me të tjerët që i kanë në shoqëri është që kur njeriu të shtin, fillimisht besimtarit ta falenderojnë Zotin, të thët elhamdullilah dhe kjo në përkthim do thot lav, lavdërim i qoftë Allahut. Kurse këta persona që e dëgjojnë do thot falënderim e, e personit që ka të shtitur rekomandon që të thojnë erhamuk allah, që në përkthim do thot Allahu të mëshiroft. Edhe kurse e, i të shtiturit gjithashtu u a kthen atyre yahdikumullah wa yuslih balakum. Allahu ju uzoft dhe u apërmërsoft gjendjen. Dhe këto lutjet ndërsilla, të ndërsilla, jonë do thotë fjalë të pakta, mirë po që kanë vlera dhe reflektojnë dhe mëshiren dhe rahmetin e ndërsillë në dërmjetë muslimanve në mëzvete, për arsujë se jonë momentin ndoshta gjatë bizedes ndodhë dhe mund tjetë njeri ju do thotë moment thirrimit apo një nervozizme të caktuar dhe e këmbimi këtyre lutjeve të ndërsjellëra për njëri tjetrin e e lsh, bëhet shkabeti Allah do thotë el şey mushira në mesën e këtyre atyre dy muslimanëve apo të, të atyre grupi aty grupit të, grupi të muslimanëve që janë mbledhur në një vend prandaj kjo forma do thotë të komunikimit duke duke u lutur e, për njëri tjetrin një forma edhe gjatë selamit për arsyesë se përshëndetja islame, eselamu alaikum, nuk është vetëm një përshëndetje që njëriju dhe thëtë shkëmben në dërmjet një personi që takohet. Mirë po është shkëmbim i përshëndetjes, por të njëti në kohë edhe orim dhe lutje zotit madrishëm për njëri tjetërin. Pra ndaj, këto forma dhe thëtë komunikimit janë shumë dëvërtetuara në islam edhe për cilin dhe thëtë në vetë vete mesajë që nëse thellohmi pak edhe i kuptojm atëre e shohim do thot se si Islami i jep një rëndësi të madhe e, raporteve në mes të muslimanëve në mes veti, por gjithashtu edhe edhe për hapjen e mshirësë ndërsiell në mes veti largimin, dhe largimin do thot e atyre e, sebepeve apo shkacjeve që mund të shkaktojnë që njerëzit do thot të jenë do thot të shkaktojnë do thot largim ndaj njëri tjetrit qoftë do thot për një për një fjalë apo për një orrejtje e kështu më radhë. Pra do bia tek besimtarët është të që, që nga përshëndetja e e tutja? Po, etudja. po, në përsesi. Hojtë gjë falinderë që ishtë me nësot në emisionin në duke kërkuar për gjyqe. Edhe unë ju falinderëoj për ftesin. Shikua së të ndëruar, ka që ishte për emision nësotëm, mirë në beqë dhe mirë takovshim në emisionit të tjera. Esselamu alaikum.